Tizenhatodik fejezet 749. nap, 6 óra 30 perc Uram, ideje felkelnie? John felriadt, és meglepetten nézett körül. A bevásárló központ bezúzott ajtóin és ablakain beárat a napfény, és John nagy megdöbbenésére a levegőt betöltötte a friss kávé illata. Az egyik katonája térdelt mellette, széles mosolyjal az arcán, és egy csészét nyújtott felé. Emlékszem, minden reggeli előadásra gőzölgő bögrével érkezett. Fekete kávé. John hálásan bólintott. Mégis, honnan a francból szerezte ezt? Több ezer azonnal fogyasztható fejadag van felhalmozva hátul, több kartonnyi túlélési élelmiszercsomaggal együtt, uram! Nézze csak meg! A katona egy doboz nyújtott John felé, teli valamiféle piros, szeletelt étellel. Fagyasztva szárított eper! Mindannyiunknak jutott egy marékkal. Kóstolja csak meg! Egészen mennyei! John megevett egy szemet, és újból bólintott. Az íze valóban csodálatos volt, ahogy a valódi kávé is. Mikor is ivott ilyesmit utoljára? Hirtelen rádöbbent, a fogsága idején Forrest minden reggel egy csésze valódi kávéval fogadta. Ezt leszámítva a kávé a nap utáni első hónapban elfogyott. A koffein felébresztette, és igencsak megörült, amikor az egyik harmincas évei végén járó őrmester egy tányér babbal és egy darab sajttal kínálta meg. Körülötte mindenki a reggelijét habzsolta, John pedig egyszerre megérezte a kísértések legalattomosabbikát, a cigarettafüstöt. Mint kiderült, néhány fosztogató bukkant rá pár eldugott dobozra az egyik katona személyes szekrényében. Bár a csábítás elképesztően erős volt, Johnnak sikerült ellenállnia. A rádiós épp a hátizsákjáról leszerelt berendezés halványon világító számlapjával bíbelődött. – Bármi hír? – kérdezte John. – A helikopter biztonságban leszállt, a sérültek eljutottak a kórházba. Az menti megfigyelőink szerint igencsak beindult a sürgésforgás az Esvili Bíróság épülete körül, állítják, hogy egy Bradley harckocsi parkol a bejárat előtt. Teljesen körül zárták a helyet. Emellett sikerült elkapnom pár sürgő segélykérő adást. Azt mondják, hogy a terroristák és a lázadók készülnek a lerohanásukra. Az öreg rádiós felsóhajtott. Vánképük minket terroristának, meg lázadónak bélyegezni azok után, amiket műveltek. Sürgősen segítséget kérnek a dél-karolinai től és a tennessee Johnson City-ből. A válasz: Az öreg felnevetett: Nagyjából annyi, hogy oldják meg maguk, és húzzanak a francba. Teljesen tipikus, John. Mindenkit csak a saját kis birodalma érdekel, a többiek ott meg, ahol vannak. Johnson City üzemanyag hiányra hivatkozik, de a nap folyamán később talán küldenek majd egy konvojt, ha Asheville garantálja, hogy a 26-os hágóját megtisztították a fosztogatóktól. John jót kuncogott az egészen. Remélem, nincs ellenedre, hogy a saját szakállamra magam is beszálltam kicsit a beszélgetésbe, mikor épp nem csacsoktak annyira, és biztosítottam őket, hogy a hágó a miénk. Na és Greensville? Semmi válasz, egyetlen szó se. John átgondolta a hallottakat. Lehetséges, hogy csak másik frekvenciára váltottak. Greensville-nek jó összeköttetése volt a tengerparton felhalmozott hadi készletekhez, és jelentős erőket mozgósíthatott, ha érdekében állt az ellentámadás. Aztán jött az újabb BBC adás. A hajnali 5 órás híreket sikerült befognom, mielőtt elgyengült volna a jel. Sóhajtotta az öreg rádiós. És? Kína megismételte a fenyegetését, ha a kormány bombát robbant a közelükben a kontinentális Amerika területén, vagy a demarkációs vonal mentén, ami, gondolom, valahol a szikláshegység észak-déli gerince felé lehet, akkor mind ezt nyílt támadásnak veszik, és azonnal teljes értékű nukleáris ellencsapással sújtják Blumontot, meg egy sormás várost, Charleston-t is beleértve. John egyre jobban elmérgesedik a helyzet odakint. További jelentések jöttek a Csikágóra dobott neutronbombás támadás világszintű elítéléséről. A BBC szerint káosz uralkodik a szomszédságunkban. Aztán elveszítettem a jelet. A kávé hirtelen keserű, egyenesen hányingert keltő lett John gyomrában. Függetlenül a rémálomszerű bandáktól, szektáktól és a vitathatatlanul elmeháborodott figuráktól, akik az említett metropoliszok romjai közül emelkedtek fel, John számára volt valami teljesen értelmezhetetlen abban, hogy a kormány egy neutronbombával majdnem az utolsó szálig elpusztítson mindenkit, aki az említett városokban mindeddig a túlélésért küzdött, és talán maga is csak rejtőzködött a bandák elől. Ha bűnözőket felelősségre kell vonni, ez nem volt kérdés, és a hordához hasonló, menthetetlen barbarizmusba süllyedt csoportokat ki kell végezni, na de az, hogy a romvárosok lakóit válogatás nélkül elpusztítsák, mert immár mindannyian a központi hatalom elleni lázadóknak minősülnek? John felállt, és megpróbálta lerázni magáról a hírek szomorú súlyát. Egyszerre Kevin lépett oda hozzá, széles vigyorral az arcán. Uram, azt hiszem, isteni zsákmányra bukkantunk, jelentette hangosan. Több ezer húszmilliméteres és 50-es kaliberű töltény, a sok doboznyi 223-asról már nem is beszélve. Emellett gránátok, az apacsok rakétái, több mint száz katonai szintű lőfegyver és, ahogy már bizonyára érzi a levegőben, napokra elegendő élelem tartalék az egész hadsereg számára. Egy táskányi rádiós adóvevő változtatható frekvenciasávval, éjjel látó szemüvegek, különféle akkumulátorok, elektromos generátorok. És még folytathatnám a listát. Hat kamiont próbáltak elrejteni az öreg lav épület alá, ezeket még nem vettük leltárból. Ugyanit két üzemanyagtartályt is találtunk, egyet a helikopterek üzemanyagával, a másikat viszont benzinnel, tiszta, valódi benzinnel. Közel 2300 liter van benne, nem számolva a teli álló kamionokat. Vajon miért halmoztak fel itt ennyi mindent? Tette fel a kérdés John. Mi volt a céljuk? Hogy a kőkorszakba repítsenek vissza bennünket, ha kell, uram. Úgy van. Mekkora barom ez a Fredericks valójában, gondolta John miután meghallgatta Kevin jelentését. Fogta magát, és az itt felhalmozott rengeteg felszerelésnek meg a négy helikopternek a belváros szíve helyett esvil peremén jelölt ki bázist. Vajon csak az asheville maradt, máig a túlélésért küzdő civilekkel volt ennyire bizalmatlan? Minden esetre agyatlan egy ötlet volt, amit valami furcsa módon talán a régi idők emléke motivált, az amerikai bevásárlóközpont, mint a kényelem, a bőség és a biztonság jelképe, bár John mindig is gyűlölte az e féle helyeket, és kizárólag azért látogatta őket, hogy a gyermekei kedvében járjon. Az egész dél ostobaságára vallott és egyértelmű előnyt adott John kezébe a végső támadáskor. Egy pillanatra kirépett az épületből, hogy könnyítsen magán, a csésze kávét továbbra is a kezében tartotta. A Tünnel út mentén egy csoport tartalékost látott, ahogy az extra lőszer és élelem megrakott hátizsákjaikkal felkapva épp elhagyni készülnek az ideiglenes táborhelyet. Apaként a saját gyermekét több ezer közül is azonnal kiszúrta volna, így végignézte, ahogy Elizabeth is csatlakozik a menetoszlophoz. Elizabeth? A támadásra való felkészülés iszonyatos nyomásával a vállán mindeddig megpróbált nem gondolni rá. A lánya ragaszkodott hozzá, hogy bevonuljon a tartalékos zászlóagyba. John ezt nem tilthatta meg neki, így a döntése hallatán csak beleegyezően bólintott, megszólalni képtelen volt. Az út két oldalán egymástól távol masírozó harci menetoszlopba fejlődött katonákat figyelve, Robert Eli Antietami csatában megesett legendás történetére gondolt, amikor a tábornok a harc tetőpontján az északiak újabb áttörési kísérlete ellen személyesen adta ki a parancsot a tartalékos tüzérség bevetésére, Saját szeretett, mindössze 17 éves legkisebb fiát pedig csak ezután látta meg a véres harcok sűrűje felé rohanni. Lee mindennek ellenére nem visszakozott, és nem küldött üzenetet a tüzérségi parancsnoknak, hogy a fiát azonnal rendeje hátra, egyszerűen megfordította a lovát, és átügetett a csata arcvonalának egy másik szakaszához. Bár a sereg pozícióit alig, -alig sikerült megmentenie, Lee csak a nap leáldoztával tért vissza a rémséges helyszínre, és felszabadult könnyekben tört ki, amint meglátta, hogy a fia egyetlen karcolás nélkül megúzta az összecsapást. Ha Elizabeth továbbra is ragaszkodott hozzá, hogy a tartalékosokkal harcoljon, akkor immár John haderejének fő támadó osztagát képezték, amennyiben a helyzet a végső megoldásához újabb csatára kerül sor, John nem állíthatta meg. Egyik kedvenc filmje is az eszébe jutott, amely sok diákjának ugyanígy belopta magát a szívébe, miután az óráján levetítette nekik. A történet egy kvéker családról szólt, és a polgárháború idején játszódott. Kvéker, Angliából indult, később Amerikába települt, szigorú erkölcsi normákra épülő vallási közösség tagja. A Gary Cooper alakított a családapa afia bevonulási döntésével szembesülve mindössze ennyit mondott, csak az apja vagyok, nem a lelki ismerete. John visszament a Sirs épületbe, ahol az egységei épp az újonnan szerzett felszereléseket aggatták magukra, és a reggeli kávéjuk utolsó kortjait iszogatták, mielőtt menetoszlopba rendeződve maguk is elindultak volna. Valódi veteránok benyomását keltették, fiatalok voltak idős szemekkel, a tekintetükben húsz éves korukat meghazudtoló állandó kimerültség tanyázott. Fáradtság ide vagy oda láthatóan készen álltak a következő csatára. A gránátvető pozíció és az előörsök kérdezte Kevin-től John, kényszerűen elterelve a gondolatait Elizabethről. Majdnem egy órája elintéztük őket, bár nem vagyok biztos benne, hogy az összes előörsöt elkaptuk. A gránátvetőt viszont ötven gránáttal együtt érintetlenül sikerült megszereznünk. A veszeségeink Két halott, egy sérült, felelt Kevin. Fogjak? Kevin megrázta a fejét, John pedig nem faggatta tovább. A csatározások egyre inkább elmérgesedtek, Asheville vérlázító túlkapásai után pedig, amiket a fosztogatók és Black Mountain lakói ellen követett el, elkerülhetetlenül urrá lettek az indulatok az egységeken, A John nem volt személyesen jelen, hogy fegyelmet tartson. Az Apache pilótájával való találkozásakor maga is veszélyesen közel került hozzá, hogy puszta vágyból cselekedjen. Most kinyújtózva felállt, és az ajtó felé bólintott. Idő? kérdezte az utolsó korty kávét szürcsölve. Még öt perc. Szedelőzködjünk. Bólintott John. Kisétálva a szírsz épületből, nekivágott a hosszú Tünnel és elhaladt a túloldalon álló Old Mountiner motel, a nap előtt az egyik kedvenc vacsora helye táblája mellett. Három évvel ezelőtt a parkolóból parkolóra kocsikázás korszakában eszébe sem jutott volna gyalog megtenni ezt a távolságot. Na de most? Bár jelenleg sokkal jobb formában volt, mint akkoriban, tagadhatatlanul egyre inkább érezte a korát, a bordája pedig továbbra is pokolian megnehezítette a dolgát. Pár száz méter után már érezte is, hogy kifulladt, sokkal fiatalabb katonái, a műszaki egységei és a személyes biztonsági osztaga mind előre sprinteltek mellette, még az ő fájós bordája minden egyes lépéstnél lüktetve sajdult fel. A rádióból recsegő jelentés érkezett be az egyik megfigyelőtől. Feketeruhás katonák vonultak vissza az alagút bejáratától a bíróság ikerépületeibe, és a mellette álló megyei börtönbe, jól szöges drót akadályok mögött foglalva el a pozícióikat. Dél pontosan azt tette, amiben John végig reménykedett, minden ütőképes erejét az épületkomplexumba vonta vissza, arra játszva, hogy az így létrehozott erőd kitart majd, amíg a külső segítség megérkezik. Egyelőre egyetlen lövés sem dördült el, John pedig egy pillanatra megállt, hogy kifúja magát a Balkacser hegy alatt vezető alagút bejáratánál, amely a másik oldalon a bíróság épület együttesével szemben bukkant elő. Néhány osztaga már mélyen az alagútban járt, lépéseik vízhangot vertek a falak között. A fő akciócsoport mindeközben az I-240-es autópálya nagy kört a város körül, mielőtt a bíróság épületeitől a belváros belsője felé indult volna. John követte a menetoszlopot Lee Robinsonnal az oldalán, aki most is készen állt rá, hogy azonnal elrángassa őt a veszélyes helyzetek közeléből. Vele haladt még a rádiósa, a biztonsági osztaga és a futárok, kibukkanva az alagút túlsó oldalán, a vakító napsütésben hunyorogva végre megpillantották Esvilt. A hely valaha egy élettelteli, lüktető, százezres nagyváros volt, a legfrissebb becslések szerint azonban mostanra 5000-nél is kevesebb túlélő maradt az elhagyott épületekben és utcákon, legtöbbjük a French Broad folyó mentén töbörült a város nyugati részén, remélhetőleg jó messze a lehetséges csata helyétől. A város magasabb épületeinek égre rajzolt körvonala alapján véve megmaradt a réginek, bár a Battery Park Apartments röviddel a nap után porig égett. A BBNT épület nagyrészt érintetlen maradt. Igaz, néhány ablakát kitörték, tökéletes helyet kínálva egy nehéz fegyverzettel bíró egységnek valamelyik felsőbb emeleten. Pozíciókat, amelyeket a zsákmányolt fegyvereket és muníciót cipelő egység parancsnoka egy tucat távcsöves vadászpuskával felszerelkezett fosszogatóval együtt minél gyorsabban igyekezett biztosítani. John távoli, egyre erősödő zúgást hallott, majd meglátta Black Mountain l 3 felderítő repülőgépét elsuhanni a feje fölött, a kormánynál bildi Tindallal, aki láthatóan sokkal magabiztosabban vezette a régi gépet, mint a korábban zsákmányolt helikoptert mauri segítségével. John rádiója hirtelen recsegve életre kelt. Itt brávó, X-ray ide fentről. Jelentkezem, a kiszúrok valamit. John határozott parancsba adta Bildinek, hogy végigmaradjon a harcok fölött, legalább 450 méteren és azonnal pucoljon el, ha odalentről lőni kezdenek rá, Don Barberrel ellentétben, aki a hord ellen vívott csatában túl alacsonyan repült a dolgok sűrűjébe. Ha szerencsésen megszerzett Black Hawk bevetése Johnnak eszébe sem jutott, ha mauri amatőr módon nem is zuhant volna le vele, öt percen belül elkerülhetetlenül lelövik. John úgy ítélte, a gépnek a jövőben nagyobb hasznát veszik. Az órájára nézett, 3.48 volt. Sokkal katunáinak katonáinak órájuk maradt, hogy sprintben a bíróság távolabbi oldalára kerüljenek, ezzel északról és délről is körbezárva azt, és elvágva a visszavonulás útját, míg a zsákmányolt nehéz fegyverzet egy része megérkezik a keletről indítandó támadáshoz. A percek egyre csak teltek. Időnként eldördült egy-egy kézifegyver, fegyver, vagy a mesterlövészeknek szánt golyók voltak, vagy John túlontúl lelkes katonái szúrtak ki egy-egy árnyékot valamelyik ablakban. Két perc volt hátra reggel nyolcig. John a rádiósához fordult. Kezdetben félt, hogy az ősrégi hordozható egység akkumulátora nem tart majd ki idáig, de a épület épületraktárában sikerült elemeket zsákmányolniuk, és nuha góliát elemet már nemigen használt senki, az öreg pár vezeték átkötésével és némi bütyköréssel megoldotta, hogy a rádió egyszerű ceruzállemekkel is kihúzza még néhány óráig. Mindenki a helyén, jelentette a rádiós, John pedig bólintott. Jelen helyzetében kötelességének érezte, hogy egy utolsó kísérletet tegyen a békés tárgyalásra, ezért a kezébe vette az adóvevőt és bekapcsolta. Fredericks, tudom, hogy figyeli ezt a frekvenciát. A játéknak vége. Elfoglaltuk a helikopterek támaszpontját és az egyik Black haukot. A felderítőgépünket hallhatja is a város fölött, a levegő most már a miénk. A bíróság épületét bekerítettük. Nincs más kiút, csak ha megadja magát. Utasítsa az embereit, hogy tegyék le a fegyvert, és felemelt kézzel jöjjenek ki az épületből. Mindenkivel, aki megadja magát, a hadviselés szabályainak megfelelően fogunk bánni, és vagy elcseréljük, vagy elengedjük. Ez az egyetlen és végső ajánlatom, Fredericks, de van itt valaki más is, aki szeretne pár szót szólni az embereihez. John ezzel Zsajzse felé bólintott, és átadta neki a mikrofont. A lány a protokollnak megfelelően azonosította magát, megismételte John ajánlatát, és elmondta, hogy a foglyokkal való bánásmódról terjesztett rémhírek nyílt hazugságnak bizonyultak. Mindenki kapott enni, és tiszteletteljes bánásmódban részesült, a sebesültek már rég a kórház biztonságában fekszenek. Hazudtak nekünk, ismételte meg határozottan. Sokatokat jól ismerem. Kérlek titeket, adjátok meg magatokat. Ez egy értelmetlen harc. Kérlek, hallgassatok rám! John ezzel visszavette a mikrofont. Mindenki, aki a hazug zsarnok, úgynevezett szövetségi kormányzó, Dél Fredericks alatt szolgál, tegye le a fegyvert most, és jöjjön ki felemelt kézzel az épületből. Fogólycsere keretein belül szabadon fogjuk engedni magukat, és visszatérhetnek a családjukhoz. Egy percük van dönteni. Ha továbbra is ellenállnak, a Jóisten kegyelmezzen a lelküknek. Uram, nem lehetne egyszerűen kivárni? Vetette fel Zsejzse. Várni úgy egy napot? Tudom, hogy a legtöbbjük feladná. Hadd beszéljek az NFH tagjaihoz. Ők ugyanannyira el akarják kerülni a vérontást, mint ön, és biztosan megadják magukat, ha esélyt kapnak rá. John azt kívánta, bár ugyanígy látná ő is a helyzetet. Jól tudta, hogy a bíróság, a megyei hivatal és a börtön épületében magukat elbarikádozó katonákkal csak véres áldozatok árán veheti fel a harcot, és az idő egyértelműen Fredericksnek dolgozott. Ha Greenville végül elszánja magát, hogy légitámogatást küld, a gépek nagyjából fél óra alatt itt lehetnek, John terve pedig kútba esik. Néhány magasban köröző apacs újra Fredericks javára billenteni a mérleget, ha tehát valóban le akartak számolni vele, egyetlen perccel sem várhattak tovább. John megrázta a fejét, és őszintén remélte, hogy Zsadze előbbi megadásra való buzdítása megteszi a hatását. Hirtelen őrült növöldözés hallatszott a bíróság épületéből, s hat-hét katona rohant ki az egyik kapun. Egyikük az épület előtti járdára rogyott a bíróság védői hátba lőtték. John újra a szájához emelte a rádióadót. Minden egységnek! Senki se tüzeljen, senki se előjön. Engedjétek, hogy megadják magukat! A szövetségi épület egyik magasabb szintjének ablakából automatasorozatok dördültek, a maradék menekülő pedig nem jutott messzire. A megyei börtön épületéből is tövések hallatszottak, oda bent torkolattüzek villantak fele. Egy kivágódó ajtón ketten szaladtak ki. Pár pillanat múlva mindketten holtan hevertek. Ők a barátaim voltak, kiáltott fel Gseldse. Frederiks biztonsági osszaga agyonlövi őket. Ha pokolba is Fredericks, ordított a rádióba John. Az Istenért mutasson legalább némi emberséget. Még néhányan megpróbáltak kimenekülni a megyei hivatalból, de pillanatokon belül lelőtték őket. Ez a maga lelkén szárad, Frederiks. kiáltotta John. És azok én, akik még mindig kitartanak maga mellett. Egyetlen jelző rakétája maradt, az ég felé emelte a pisztolyt és a magasba lőtte. Az épület együttes körül elhelyezett több mint 300 Black mountain katona másodpercekkel a jelzés után ropogózáró tűz alávette a bíróságot. John ezúttal minimalizálni akarta a veszteségeket, az egész az egyszerű túlerő vagy szükség esetén a kivárás kérdése volt, ha csak hír nem érkezik a greenville helikopterekről. Remélte, hogy a védelem addigra így is úgy is összeomlik, és akkor nem lesz szükség nyílt frontális támadásra, vagy más kombinált hadműveletre, amely könnyen a polgárháború csatáit idéző vérfürdőbe torkolhatna. Az első percekben a túlerőre kellett építenie, hogy minél hamarabb megtörje a bent ragadt, iszonyatosan ideges NFH katonák ellenállását. A helikopterek támaszpontján begyűjtött zsákmánynak köszönhetően végre nem kellett a lőszer hiány miatt aggódnia. Egy 50-es kaliberű géppuska, amit az afganisztáni veteránok cipeltek fel a BBNT épület tetejére, folyamatos sorozatokkal árasztott el a bírósági épületkomplexumot, a gyújtólövedékek pedig tüzeket lobbantottak fel a bíróság felsőbb szintjein. John egyelőre nem vetette be az apacs helikopterekhez tartozó két tucat levegőföld rakétát, mivel senki sem tudta pontosan, hogyan élesíthetnék és lőhetnék ki őket, a város hat házi készítésű RPG gránátját viszont mind kilőtték, néhány közülük célt tévesztett, kettő azonban telibe találta a megyei hivatalt és lángba borította az egyik felsőbb szintet. Egy gránát elképesztő szerencsével eltalálta a Bradley harcocsit is. A legénység azonnal elhagyta a posztját és bemenekült a bíróság épületébe, annak ellenére, hogy a találat láthatóan semmilyen nagyobb kárt nem tett a járműben. A teljes túlerőt fitoktatni hivatott féktelen zápor első percei után a helyzet lassan stabilizálódott, a majdnem tökéletes csendet csak John képzett mesterlövészeinek megfontoltan célzott lövései törték meg. A Jay-Jah fejébe tömött nevetséges déli sztereotípiák közül ebben az egyben talán mégis volt némi igazság. John katonái között nem egy tapasztalt erdei vadász volt, távcsöves vadászpuskákkal felszerelve, akikkel az ellenfél lövészei semmiképp sem vehették fel a versenyt. A délelőtt múlóban volt, a hőmérséklet emelkedett, John pedig egyre feszültebben pillantgatott az órájáról. A rádiós néhány Greenville-nek címzett légi támogatási kérést fogott be, a beszélő azonban egyik esetben sem Fredericks volt. John érezte az egyre növekvő feszültséget a levegőben. Greenville városából Asheville valóban az apacsok hatótávolságán belül volt, vagyis felszállás után nagyjából 20 perccel a gépek már is itt lehettek anyakán. Billy kétszer is visszatért Black Mountainba, hogy feltankolja az l 3 John pedig kiadta neki, hogy emelkedjen legalább 2500 méterre, és húzódjon délnek Hendersonville fölé, hogy ideiben jelezhesse, ha délkarolinából bármilyen légi vagy szárazföldi támogatás közeledne. Az ostrom immár négy órája tartott. John elméletben megengedhette volna, hogy a blokád akár napokig is elhúzódjon, hisz Greenville egyelőre semmit sem lépett, ha azonban mégis elszánják magukat a beavatkozásra, akkor a szerencse pillanatok alatt Johnék ellen fordulhat, hogy egyszer mindenkorra leszámoljanak az Esfilly őrülettel, így a kezeik közül. A megyei hivatal épületének felső két szintje egybefüggő lángokban állt, fekete füstgomolygot egyenesen fölfelé a szellő nélküli, füldet déli levegőben. A bíróság melletti épületben számtalan kisebb tűz égett szinte minden emeleten. A látvány bizonyos szempontból határozottan elszomorította Johnt. A környék lakói ismerték Bob Morgan, a második világháború helyi hős legendáját, aki az elsők között teljesítette 25 bevetését a németek ellen a Memphis Belbeze B-17-es bombázón, majd hazatérve átrepült a gépével a két magas Esvilli ház között, lenyűgözve az utcákon összegyűjt közönséget. Bobot a Black Mountaini i veterán sírkertben temették el, ott, ahol immár a hordával vívott csatában elesett hősök is nyugodtak. Halála előtt az öreg rendszeresen vendégeskedett John történelem előadásain, aki most ezen emlékeit kötötte össze a jelenlegi tragikus helyzettel, a legendás épületek az ellenség kezén voltak, tele szolgálatra kényszerített katonákkal, és mindazzal, amit Fredericks rémuralma megtestesített. Fejér zászló! kiátott fel John egyik embere. John felemelte a távcsövét és a megyei épületre fókuszált. Az egyik ablakban a pusztító lángok fölötti emeleten valóban lógott egy fehér lepedő vagy törölköző. Valaki integetve állt az ablakban és a megadás gesztusaként az utcára adotta a fegyverét, amely nagyot csattanva ért földet az épület előtti járdán. Az ablakon lassan füst kezdett szivárogni, miközben a katona óvatosan kimászott az ablakpárkányra. A New Yorki terrortámadások reggele után minden amerikai szívébe beleégett ez a torokszorító látvány. Most is sokkolta Johnt, ahogy a férfi megpróbált kijebb mászni a párkányon. Aztán büszkeség öntötte el, mert az ostromlók nem nyitottak tüzet a férfira. Sőt, néhányan John körül bátorító szavakat suttogtak. De a katona váratlanul elvesztette az egyensúlyát, pektántorodott, és tizenkét emelet magasból lezuhant. Mindenfelül elborzadó nyögések hangzottak föl. John újból a rádiósához fordult, és a kezébe vette a mikrofont. – Az Isten szerelmére, Fredericks! Az emberei szénnéknek a felsőbb szinteken! Küldje őket azonnal, nem fogunk lőni. Pár másodpercig még várakozott, és az adóvevőjén ötöt kattintva jelezte, hogy a következő üzenet minden egységnek szól. Minden egységnek, minden egységnek! Senki sem előjön, ha csak nem vonják direkt tűz alá az osztagát. Engedjék, hogy a védők megadják magukat. A három épület közt látszólag több frekvencián is folyt a kommunikáció, a rádiósok pedig John adását is figyelték. Másodpercekenből legalább tíz újabb fehér jelent meg a felsőbb emeleteken. A börtönben valakinek sikerült elegendő ágyneműt találnia, egy ablak hirtelen kitört, majd hosszú, összekötözött lepedőkből álló kötél repült ki rajta. A rögtönzött kötél egy férfi kezdett lefelé ereszkedni, és hat emelettel lejjebb biztonságban földet is ért, azonnal kifeszítette a kötelet, ahogy az utána következő fekete egyenruhás nő is elindult. Még egyetlen emelettel sem ért lejjebb, amikor a megyei bíróság épületéből lövések hallatszottak, és a nő holtan zuhant a járdára. Az utcán álló férfi behúzott nyakkal futott az életéért, a körülötte becsapódó lövések felszaggatták az aszfaltot, de neki végül sikerült egy alacsony kőfal mögé ugrania. Küldjenek oda valakit, és hozzák ide azt az embert! Beszélni akarok vele! Kiáltotta John, mire a biztonsági osztag egyik tagja azonnal felpattant, és lehajolva eliramodott. A szövetségi épület egyik felső szintjén ezek szerint legalább egy mesterlövész még mindig éberen figyelt, és kis hián el is találta a menekülőt. John egységei viszonozták a tüzet, pár percig folyamatos golyózápot zúdítva az épületre. – van bátorsága közelebb menni? – kérdezte John. A lány ráemelte a tekintetét és bólintott. – Igen, uram! – John ezután a rádiósához fordult. Készen áll egy kis kocogásra? A rajtam volna, nem erőltetném, de ha elindul, magával tartok.- A felébe is, John! csattant fel bosszúsan Lee. Innen is tökéletesen kézben tudott tartani a helyzetet! John öreg barátjára nézett és elmosolyodott. Jól van, most mind vegyünk egy nagy levegőt. John kissé hezitálni látszott, majd kiadta a rengeteg borzalmas mozifilmből ismert elcsépelt parancsot. Utánom! Felpattant és mélyre hajolva, pár másodpercenként szakban iránt váltva sprintelni kezdett a tunnel úton. Csak egy, a füle mellett centikkel elsúanó ijesztette meg egy kicsit. A dombtövéig kemény 180 méter állt előttük, Johnnak minden lélegzetvétel pokolian fájt, de így is sikerült bevetődni egy épület mögé, a bírósági komplexum melletti körforgalom északnyugati nyugati oldalán. Aztán hátrafordult. Csapatának egyik tagját épp egy a fedezékbe, a katona a földön fekve szorongatta a lábát a térde alatt, Miközben a tűzpárbaj újból felerősödött körülöttük. Johnnak szerencsére nem kellett fedezett tűzért kiáltania. Újabb lövedékek százai csapódtak a három épület homlokzatába, és az utolsó sértetlenül maradt ablaküvegek és szilánkokra robbantak. Bárki is nőtt rá oda bentről, és sebesítette meg az egyik emberét, mostanra vagy holtan feküdt, vagy fedezékben lapult. Zseldse, maga sokkal jobban tudhatni a bajtársaira, mint én, és már tudja, hogyan bánunk a fogjainkkal. Bízik bennem? A lány ránézett Johnra és bólintott. Próbálja meg rábeszélni őket a megadásra, hogy véget vethessünk ennek az egésznek, mielőtt még többen sérülnek meg. Ígérem, elintézem az NFH katonák hazatelepítését, amilyen gyorsan csak lehet, ha most megadják magukat. Fredericksnek és a személyes testőreinek a sorsával kapcsolatban inkább nem tett semmiféle ígéretet a több mint négy órás őrület után, az idáig vezető hetek rémséges eseményeiről már nem is beszélve. Georgia készbe vette a megafont és újból kérte a bírósági épületek védőit, hogy tegyék le a fegyvert, s vessenek véget az öltöklésnek. Szívből jövő monológia közben többször is könnyezni kezdett, és már-már már könyörgött a katonáknak, hogy adják meg magukat, és felemelt kézzel jöjjenek ki az épületből. Hirtelen aztán olyan gesztust tett, amire John egyáltalán nem számított, és idejesen volt, hogy reagáljon rá, egyszer csak kezében a hangos beszélővel kilépett a fedezékből, és a körforgalom közepére sétált. Kérlek, adjátok fel a harcot! Igérem, hogy tisztességes bánásmódban lesz részetek. Azok hazottak nekünk, akik idehoztak minket. A golyó a vállát találta el, Geldzia megpördült és összerogyott a körforgalom közepén. John rémülten sprintelt oda az erős fájdalmak közt fekvő lányhoz, majd átkorolta, óvatosan lábra állította, és megpróbálta a fedezék felé támogatni. Ekkor ugrott elő a fal mögül, felemelt fegyverrel a biztonsági osztag egyik tagja, majd golyóval a homlokában a földre zuhant. Lee kinyúlt, és mindkettőjüket megragadta, az utolsó pár méteren ő segített újra fedezékbe jutniuk, miközben az épület téglafalából csak úgy záporozott a fejükre a szétröppenő törmelék. Lee egyből bekapcsolta a rádiót. A parancsnok él! Szedjétek darabokra a rohadékokat, kiáltotta az adóvevőbe. A lány John ölében feküdt, amíg a felcser behúzott nyakkal meg nem érkezett a záró tűz alatt. A SIRS épület raktárából zsákmányolt orvosi felszerelés volt nála, és azzal kezdte, hogy óvatosan levágt a Geltse felsőjét. A lövés a bal kulcsontja alatt érte a lányt, és attól függetlenül, amit a mozifilmek sugallnak, az efféle válsérülések jóval súlyosabbnak számítanak egy egyszerű karcolásnál, a temérdek vérrel, ideggel és csonttal borított terület miatt, amely közvetlenül a bordák és a szív fölött helyezkedik el. A felcser azonnal rögzítette a sterélszorító kötést, egy ampullányi morfiumot injekciózott a fiatal nő felkarjába a szíz épületben talált orvosi tartalékokból, majd a tűt az egyenruha gallériához rögzítette, jelezve a beadott dózist. A felcser ezek után hívta a betegszállítókat, hogy a sérültet innen már hordágyon szállíthassák biztonságba. Bocsásson meg, uram! nézett föl Johnra a lány. Azt hittem, ha a saját szemükkel látnak, leteszik majd a fegyvert? Semmi baj, kapitány! Mondta elcsükló hangon John, a bordatái erős fájdalom hullámmal küzdve. Maga aztán nagyon bátor, még ha kicsit meggondolatlan is. John a biztonsági osztag utcán fekvő, immár halott fiatal katonájára nézett, a vére egyre terebélyesebb tócsát képzett az úton. Őt is tanította valamelyik óráján. Az egészről nem zseldse tehetett, a fiatalember a háború ostobaságának és kiszámíthatatlan erőszak hullámának újabb áldozata volt. A segítők átemelték a lányt az időközben előállt hordágyra, hogy biztonságos helyre vihessék. Ha ennek az egésznek vége lesz, mondta John, remélem itt marad velünk. Nagy szükségünk van olyan katonákra, mint maga. A lány gyengén, de hálásan mosolyodott el. Hazamennem már úgy sincs, hová! Köszönöm! A következő tíz perc az épületkomplexumra zúdított újabb golyó záportól volt hangos. John végig szó nélkül ült, és a körforgalom közepén heverő fiatal katonát bámulta, a becsületes srácot, aki az öt körülvevő őrületben is próbált helyesen cselekedni. Azonban nagy valószínűséggel a bíróság épületében lévők is abban a hiszemben cselekedtek, hogy ők állnak a jó oldalon, Black Mountain közösségének túlélése érdekében most már kénytelen volt legyőzni őket. A záró tűz hosszú percei után mindhárom épület ablakaiban fehér zászlók jelentek meg, John azonban tovább lövette az épületet. Ideje volt véglegesen megtörni az ellenállásukat. Szóljanak minden egységnek, tüzet szüntes, jelentette be végül John. A rádiós fölnézett. Billy bejelentkezett, azt mondja, legalább három helikopter közeledik Greenville felől. Próbád megtalálni a hullámhozt, amelyen sugároznak. Valószínűleg az egyik légi frekvencia lesz, talán a szabad légterekben használt Sender 122-9-es. A puskatűz végre alábbhagyott, és már az épületekből is csak időnként dördült el egy-egy lövés a megyei hivatal azon részéből, amely fölött egy helyen beszakadt a tetőszerkezet. John a fedezéket nyújtó épület sarkához lépett, és bekapcsolta a megafont. Itt John Matterson, a maguk ellen harcoló erők parancsnoka beszél Black Mountainból. Öt percük van. Hogy megadják magukat, és feltartott kézzel kijöjjenek az épületből. Ez az utolsó ajánlatom. Ha nem teszik le a fegyvert most azonnal, lerohanjuk az épületeket, és nem ejtünk foglyokat. Öt percük van tehát feltétel nélkül megadni magukat, ha így tesznek, ha szavamat adom, hogy mindenkivel a Genfi Egyezményben foglaltaknak megfelelően fogunk bánni. Amennyiben tovább küzdenek, remélem felkészültek rá, hogy az életüket adják a bocsok vezetőjükért. Egy perc sem kellett hozzá, és a börtön egyik oldalsó ajtaja kivágódott. Az első kimerészkedők eleinte feszülten forgatták a fejüket, majd az épület északi falának tövében rohanni kezdtek az utcán. A bíróság melletti irodánál hasonló volt a helyzet, több tucatnyi katona tülekedett ki a megyei hivatal John pozíciójából takarásban lévő, délre néző ajtaján. Újabb menekülők tódultak kifelé egy a Tünnel útra néző oldalsó kijáraton, bár néhányan a főbejáraton át is próbálkoztak, újabb golyózáport vonva magukra az épület ablakaiból. Páran összerogytak az úton, a többségnek azonban már sikerült biztos helyre érnie. John emberei zárótűz alá vették a bejáratot, miközben a többi épületből kiözönlő katonák átrohantak a potenciálisan halálos veszélyt rejtő nyílt területen. Az első menekülők lassan elérték John pozícióját, bár láthatóan fogalmuk sem volt róla, kicsoda ő, szemű, rémült kegyelemért könyörgő katonák voltak. Johnnak nem áll szándékában bántani őket, Ám az elmúlt hetek eseményei után van nézett végig rajtuk, és azonnal parancsba adta, hogy fogolyként vigyék őket biztonságos helyre. Tíz perc elteltével már senki sem jött ki az épületekből. john tájékoztatta a rádiósa, hogy valaki odabent kétségbe esetten kéri a Greenville helikopterek beavatkozását, a legutóbbi jelentés szerint a gépek az esvétől légvonalban mindössze pár percre lévő Hendersonville környékén megálltak. Mauri esilben pontosan tudta, mit kell tennie, félrevezető rádióadást kezdett sugározni a helikopterek frekvenciáján, és bejelentette, hogy az egységei készen állnak minden közelítő légi jármű elpusztítására. John őszintén remélte, hogy a kamu rádióadásokkal nyerhetnek némi időt. A légi támogatás kockázatát semmiképpen sem vállalhatták. Fredericks hozzá hasonló gazemberek évezredes taktikájával élve utólag bizonyára torzított beszámlót adna a végbe ment katasztrófáról, és bár John nem hitte, hogy a kormány neutrombombát dobna rájuk, két-három napam támadás elegendő lett volna ahhoz, hogy Black Mountain szeretett völgyét letöröljék a térképről mindennel együtt, ami igazán kedves volt neki. A konfliktust most azonnal, egyszer és mindenkorra le kellett zárnia. Minden egységnek! Ha az utolsó foglyok is, mint biztonságba kerültek, jelt adok, és két perces záró tüzet kérek, az akciócsoportok ezután megrohamozzák, majd biztosítják az épületeket. Félig kilépett az ideiglenes parancsnoki állás fedezékéből. Úgy egy tucat fekete ruhás katona rohant az életéért, azonban már csak a megyei hivatal épületéből hallatszottak ritkás dövések. A jelzésemre tüzet nyis! Most! Újabb hűsiketítő fegyverropogás hangzott fel, amely ezúttal kizárólag a megyei hivatalra irányult, a záport a katonák elkeseredett dühely is táplálta, amit a közelmúlt szörnyűségei ébresztettek bennük. Jól tudták, hogy végre sikerült sarokba szorítaniuk a rémségek valódi okozóját, aki a követőivel együtt végzetes csapdába került. Az akciócsoportok a ropogó zárótűz alatt a fejüket lehúzva indultak neki. A szövetségi iroda és a börtön biztosításával megbízott osztagok láthatóan nem izgultak különösebben, a megyei hivatal épülete azonban teljesen más történet volt. Hirtelen egy mindeddigném a géppuska nyitott tüzet a harmadik emeletről, minimum hat katonát lekaszálva a főbejárat felé tartó csapatból. Egyikük mozgásából John, mint minden édesapa, azonnal tudta, hogy a lánya is az osztaggal van, a mellette szaladó lány összeesett, Elizabeth viszont sértetlenül nyomult tovább. John szíve egyre sebesebben vert, aztán szemelől tévesztette őt. De nem bírt magával, felállt és megindult az oldalsó bejárat felé. A biztonsági csapat átkozódva ordított utána a parancsnoki posztról, majd fiatalabb lábaikkal és kitartóbb szívükkel sprintelve megelőzték. Egyiküket sem találták el, azonban a bíróság épülete előtti téren, Elizabeth osztagának helyén igencsak problematikusnak tűnt a tényállás. Az akciócsoport szétszóródva iekezett fedezékbe vonulni. John közben elérte az osztagával az oldalsó bejáratot, ahol annak idején a legkülönfélebb bírósági ügyek érintettjei várták a bíróság reggeli nyitását. Közlekedési bírságokkal, vállásokkal, polgári és büntetőjogi eljárásokkal kapcsolatos ügyekben áldogáltak itt az emberek, és füstbe burkolóztak. John nem kifejezetten szívelte a helyet, annak idején maga is várakozott már itt egyszer, amikor úgy döntött, kiáll az igazáért egy közlekedési bírsággal kapcsolatban, amit egy túlbuzgó rendőr szabott király mert szerinte John három kilométer per órával többel ment a megengedett sebességnél a hetvenes úton. A bíróhoz szímzett dühös bekiabálásának köszönhetően, miszerint a rendőr csak a havi büntetés kvótáját akarta letudni, végül elveszítette a pert, bár a tény, hogy egyáltalán elmondhatta a véleményét az esetről, már önmagában felszabadítóan hatott rá. John most úgy rohant ugyanezen ajtó felé, mintha az élete múlt volna rajta, ami nem is állt túl messze a valóságtól. Az üvegajtó rég szilánkokra tört, az osztag vezetője pedig felemelt fegyverrel, vadó rontott be a mögötte nyíló folyosóra, egy golyósorozattal fedezve az utána érkezőket. John messze elmaradt a többiektől és átkozta a napot, amikor először gyújtott cigarettára. A bejáratnál felállított, rég elfeledett és hasznavehetetlen fémdetektor még mindig a helyén volt, az osztag elviharzott mellette, miközben a földszintre vezető lépcső felé igyekezett. Az előcsarnok régies, grandiózus stílusban épült és három emelet magas volt. A négy fal mentén a felsőbb szintek irodái felé függő folyosók szegélyezték, Taktikai szempontból tehát a csarnok egy potenciálisan halálos csapdával ért fel. A falakat néhány robbanás rászta meg, valaki gránátokat dobott az egyik felsőbb szintről. John csapatának egyik tagja már nem tudta elkerülni az egyik detonációt, a társai épp most húzták fedezékbe. Apokolba is, hát sosem adják fel? Gondolta John, forrongó düvel a szívében. Az akciócsoport csoport tagjai folyamatos záró tűzzel visszaszorították az esfil belvárosa felé néző védőit, majd kintről néhány tucat katona özönlött be a csarnokba, és indult meg a lépcső sorokon, folyamatos tűz alatt tartva a függő folyosókat, újabb veszteségeket okozva a védőknek. Aztán a lövések hirtelen elcsendesedtek, és a folyosókat szegélyező korlátokon át fegyverek zuhantak a csarnok kövezetére. Rövidesen néhány fekete ruhás katona erős hangja hallatszott, kezüket a magasba tartva adták meg magukat, ideges tekintettel bújtak elő a felsőbb emeletekről. John emberei nem lőttek rájuk, bár az egyik különösen dühös lány majdnem újraindította a harcot, amikor fejbe egy magát megadó katonát, amint az elhaladt mellette a lépcsősor utolsó szakaszán. A többiek azonnal lefogták és elrángatták a helyszínről a lányt, aki önkontrollját veszve ordítozott és gyilkosoknak nevezte a feltartott kezű foglyokat. John egyelőre nem lépett semmit, bár tudta, hogy később nem hagyhatja majd nélkül az esetet. Hirtelen lövések dördültek a sarok irodából, John tudta hogy ez volt a rendszer központja, és egyben a hely, ahová reményei szerint Fredericks beásta magát. A bejáratot homokzsákokkal barikádozták el, a géppuskás katona azonban holtan hevert a rögtönzött vétfal tetején. Fredericks, itt a vége! Az emberei mind megadták magukat! Kiáltotta John. Harminc másodperce van kijönni, vagy felrobbantjuk az egész kócerájt! Égni fog az épülettel együtt! Az iroda bezúzott, ajtaja lassan kinyílt, és John teljes megdöbbenésére Fredericks úgy nézett vissza rá jól ismert zakójában és nyakkendőjében, mintha mindeddig csak egy kellemes ebéddel egybekötött hatásköri megbeszélésre készült volna. Materzon a saját kezébe vehette volna a sorsát, én pedig örömmel támogattam volna benne. – Csak jöjjön ki szép lassan, maga mocsadék! Kezeket tarkóra! – Ugyan minek? Hogy gyorsan elítélhessen és fellógasson? John jelen körülmények között bolond lett volna bevallani, hogy Frederick szörnyű után pontosan ez volt a terve, hiszen a szövetségi kormányzó százok haláláért volt felelős. – John, én csak parancsot teljesítettem, bár úgy sejtem, ezt a magyarázatot szívből gyűlöli. Ebben rohadtul igaza van, kiáltotta válaszként. Hát Irakban nem tett maga is ugyanígy? A kis tapnyalói nem csak parancsot teljesítettek, amikor a követőikkel együtt önhatalmulag kivégezte a horda vezetőit? John erre nem válaszolt. A Greenville-i csapata perceken belül itt lesz, és ha megöl engem, Blumont neutron bombát, vagy napalmot dob az imádott kis porfészkére. Fredericks ezzel érzékeny pontra tapintott, John ugyanis ettől félt a leginkább. Aha, némi bizonytalanságot érzek, gúnyolódott a bürokrata. Mi legyen, John? Értelmes férfiak módjára megbeszéljük a dolgot, vagy a kis közössége megszűnik létezni? Itt az ideje dönteni! Az óra egyre csak ketyeg. A fenébe is, a érti a dolgát, gondolta John. Fredericks legalább olyan dörzsölt volt, mint a Hatalom hatalomcsarnokaiban settenkedő többi erkölcsrehán szociopata, akikre John olyan jól emlékezett a régi időkből. Hatalommániás hivatalnokok, akik a sok mosoly, készfogás és elismerő szavak mögött mind mélységesen megvetették az erős erkölcsi meggyőződésű és a köztársaság iránt őszinte szenvedét tápláló embereket. Túl sokat ismert Fredericks fajtájából, akik a hangzatos frázisaik mögött titokban mindenkit lenéztek maguk körül, mert vezetőként pontosan tudták, mi is kell igazán a népnek. John közelebb lépett hozzá. Vége van, Frederiks, És nem, nem fogom kiadni a kormánynak. Azok előtt az emberek előtt áll majd bíróság elé, akiket meg akart gyilkoltatni, a sorsát pedig egy tizenkét emberből álló esküszék dönti el a katonái közül. Szóval nincs hozzá bátorsága, hogy most azonnal felakasszon, mint a horda vezérét? Magát sokkal inkább megvetem, mint azt a beteg nyomorultat, akit annak idején felkötöttem, felelte John. Őt az éjség és az imádott sátányjába vetett pervez hite vezérelte, magát valami annál sokkal mélyebb és sötétebb dolog. A megvetésemre sem méltó, maga utolsó szarházi. John a félig felemelve még közelebb lépett. – Kezeket a tarkóra, és lassan jöjjön ki a szobából! Fredericks vehajtotta a fejét, a hangja elcsuklott. – Jól van, John, feladom, viszont ha megöl, elveszi a legjobb adóászát, amit letehetne a Blumontiak tárgyalóasztalára. – Még megmentheti velem a bőrét, százszor többet érek magának élve, mint holtan. John felsóhajtott és bólintott. A rohadéknak igaza volt. Tartóztassátok le, és tüntessétek el a szemem elől. Vigyétek ki a sérülteket is, mielőtt ránk omlik ez az egész Istenverte épület. Hátat fordított, és megindult visszafelé. Ménységesen undorodott attól, hogy az ügyet végül kénytelen volt lezárni, a pár perccel korábban érzett haragja viszont elpárolgott. Fredericks életben marad, és esküszék ide vagy oda, Végül nagy valószínűséggel, a további megtorló támadásokat elkerülendő, ő jelenti majd a tárgyalási alapot Blumonttal, hogy aztán előbb-utóbb egy újabb Frederikset küldjenek a helyére. Ebben John egészen biztos lehetett, hisz a Frederickshez hasonló élősködők azóta tenyésznek és mérgezik a társadalmakat, amióta az ügyintézők külön váltak a dolgozóktól. Alig volt ideje megfordulni, amikor hirtelen lövések dördültek, és golyók fúróttak Fredericks melkosába. A férfi megtántorodott, és szentséges irodájának padlójára zuhant. – Mi az Isten? – kiáltotta John. – A csak már nyúlt a pisztolyáért! Felelt valaki az osztakból, bár a lövések visszhangja még el sem halt az előcsarnokban. Erné Franklin, John nagy ellenlábosa lépett előre az itt gyülekező sok, sok ember közül, akik mind tanúi akartak lenni a végső összecsapásnak. Hogy mi? Volt még egy ócsos tukkere, és kis hiányzét otsantotta vele a fejedet, te idióta! Nem vagy normális, Baterzon, hogy így hátat fordítottál neki. Gondoltam, ezúttal megmentem a segged! John zavart nézet körbe. Egyelőre egyetlen szó sem hangzott el. Egy-egy arcon fájdalmas félmosoly suhant végig, ahogy Örni keresztül sétált a csarnokon, átlépte a homokzsákokból épített barikádot, és Fredericks hol teste fölé hajolt. A kezei pár pillanatra eltűntek a rögtönzött védmű mögött, de a mozdulataiból ítélve az öreg megmotozta a testet, majd egy apró pisztolyt a magas batartva újból kiegyenesedett. – Olcsó bóvli! Ennek a szemétládának még normális fegyverese volt! Ernie elővette a saját pisztolyát, és egy utolsó golyót eresztett a Fredericks fejébe. Aztán szó nélkül sarkon fordult, és megindult a csarnok bejárata felé, útközben hanyagult John lábához dobva az olcsó bóvlit, ami az imént majdnem a vesztét okozta. Történészként illene jobban ismerned a történelmet! Szék szemper tirannisz! Így jár minden zsarnok. A hagyomány szerint Brutus szavai július Cézár meggyilkolásakor. Az amerikai kultúrkörben azért van nagy jelentősége ennek a latin mondatnak, mert a déli konföderációs szimpatizáns John Wilkes Booth is e szavakkal követte el a merényletét Abraham Lincoln ellen 1865. április 14-én a Washingtoni Ford theater -ben.